No, Palan jälleen tähän hoidon ja tutkimuksen välisiin eroihin, koska, koska tämä on todella hyvin merkittävä kysymys sen takia, että tutkimukset liittyvät näin, tieteessä yleensä hoitoon e, ja että hoidon ja tutkimuksen tavoitteet ja etiikka poikkeavat sitten toisistaan. Tosiaan nämä riskit, niiden todennäköisyys, Tieto on niistä riskeistä otavaammoissa hoidossa ja tutkimuksessa erilaiset ja hoitavan lääkäri ja tutkijalääkärin intressit ovat erilaiset. Ja se mikä on, on kysymys tässä on se, että tutkittavan täytyisi ymmärtää se, että se tutkijalääkäri, hänen roolinsa, hänen kiinnostuksensa, hänen tavoitteensa ovat erilaiset kuin se hoitava ja tähän tavanomaisesta tutkimukseen liittyy tavanomaisesta hoidosta paljon poikkeavia seikkoja, niin kuin satunnaistaminen eri hoitoihin, sokkouttaminen, ja tutkittavaa täytyy ymmärtää tosiaan se, että se, millä tavalla se tutkimushoito sinne määräytyy, tapahtuu ihan eri tavalla kuin tavanomaisessa hoidossa. Lääketieteellisen etikan professori Veikko Launis Turusta on tosiaan todennut, että moraalisilta asemaltaan tukittava henkilö, ei ole sitten hoidettava potilas. Ja tämä on sellainen kysymys, jota kliinisten tutkijoiden ja etikatutkijoiden välillä paljon keskustellaan, ja myös osittain etiikatutkijatkin arvioivat tätä asiaa eri tavalla. Ja paljon kiistellään siitä, että onko tutkimukseen osallistuminen nimenomaan hoitotutkimuksessa tutkittavan parhaiten etujen mukaista vai ei. Tässä on kaksi taulukkoa, joka, jotka kuvastavat sitä, Minkälaiset ovat potilaan ja se on myös taulukossa tutkijan, roolit ja odotukset tavanomaisen hoidon ja tutkimuksen yhteydessä. Ja erityisesti kannattaa katsoa tätä potilaan osuutta. Monesti me tutkijana ajattelemme, että kun potilas lähtee mukaan tutkimukseen, niin hänen äh, keskeinen intressinsä siis on, on auttaa tulevia potilaita. Koska ymmärrätte, että tämä tutkimus ei välttämättä häntä auttaa, mutta hän haluaa auttaa muita potilaita. Mutta kun ihmisiltä on kysytty sitten, että minkä takia te lähdette tutkimukseen, niin käytännössä tärkein tavoite ihmisillä on ollut saada itselleen mahdollisimman hyvä hoitoa. Eli tämä kuostaa sitä, että on suuri riski sille, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset eivät tosiaan ole syvälliset tai tätä hoidon ja tutkimuksen välistä ei Jos he ajattelevat tutkimuksessakin, että he haluavat samaa parasta hoitoa, mitä, mitä sitten Tavaamainen hoito heille antaa. Tutkittavien täytyisi ymmärtää myös se, että silloin kun mennään tavamasta hoidosta hoitotutkimukseen, niin se, että mikä hoito sitten, sitten määräytykään, niin satunnaistetussa kokeessa tapahtuu todella satunnaisesti, niin kuin arpaa tai kolikkoa heitä. Tutkija-lääkäri ei valitse sitä hoitoa. Potilas ei voi sanoa, että minä otan nyt tuon hoiton B, en ota hoitoon C, vaan hän voi tulla ABC-hoitoon saattamaan varmasti. Toinen seikka on se, että koskee erityisesti lääketutkimuksia, mutta muitakin hoitotutkimuksia. Kun tavallisessa hoitotilanteessa lääke, lääkevalmistus, lääkemuoto, annos, annos nostonot, jos valitaan sen yksilöiden mukaan, esimerkiksi painon mukaan, saadaan vaikeusasteen mukaan, silloin no, kun ollaan tutkimuksessa, sen protokolla määrää, mitä tehdä. Käydään viikon päleen. nostetaan viikon välein sitä annosta vaikka tavallemmassa olisi voitaisiin miettiä, että nostetaan kahden viikon välein. Se Tilanne on silloin vetoa Ja on mahdollista, että tutkittava altistuu sitten tuota lumenhoidolle. Lääkäri rooli muuttuu tietysti kanssa tutkijana. Tutkija täyttää yleisettävää tietoa, tutkija ei voi valita sitä, millä Hoitotavalla ABC, ABC se siirtittävän mä hoidontaakin. Määkäri, kun käyvät vajuttamaan ja siirtyy tutkijaksi, niin hän tietyllä tavalla menettää omaa päätösvaltaasi. Jälleen tilanne muuttuu niin kuin protokollan vetos. Samalla tavalla, että lääkäri ei voi lähteä määräämään sitä, että tällä potilaalla nostankin nyt kahden viikon väliin, vaikka protokolla sanoo, että nostetaan yhden viikon väliin. Silloin, että näin tehdään, se on protokollan rikkomus ja, ja tuota, Silloin yleensä se tutkimus sen yksittäisen henkilön voidaan joudutaan keskeyttämään. No, mitä sitten tutkittavan pitäisi sitä tutkimuksesta tietää? Ja, ja se, millä tavalla me välitämme sen tiedon, se tapahtuu siinä rekrytointiprosessin yhteydessä. Siinä, miten me kerromme tutkittavalle asiat, Minkälaiset seikat siinä kerrotaan hänelle tutkittavan tiedotteessa. Ja tutkittavan tiedotteessa ja siinä prosessissa me pitäisi seuraavat seikat sitten yrittää saada tutkittavalla kerrottuna. Eli kyseessä on tutkimus. Eli jos katsotte mm -hmm. esimerkiksi tätä Kossaman sairaanhoitopiirin etsivän toimikunnan ohjeita tutkittavan tiedotteesta, niin siinä mallissa sanotaan, että tämä että pyydämme teitä osallistumaan tieteelliseen tutkimukseen. Ei lähdetä siitä, että teillä on todettu sappikivet, jotka vaativat sellaista ja sellaista hoitoa, ja tämmöisiä ja tämmöisiä on, ja, ja sitten siellä sivun lopussa on, että, että teemme tällaista tutkimusten ehdosta. Selvästi täytyy lähteä siitä, että kerrotaan selviin sanoin, että kyseessä on tutkimus ja että sen tähtäin on, on se, mikä, mikä nyt sillä kertaa sattuu olemaan. Olisi hyvä, että siinä tiedotteessa ja potilaan kanssa keskusteltaessa se, millä tavalla nämä tutkimukseen liittyvät toimittajat eroavat tavanlaista hoidosta. Esimerkiksi tässä on paljon ylimääräisiä käyntiä, tässä otetaan puutosta litraa ylimäärin verta ja tehdään 17. maan ja 12. tietokonekerroskuvausta ja sen, sen. on sen se. On kerrottavan tutkimukseen liittyneitä epävarmuustekijöitä. Tutkimuksia ei voida koskaan, jos testataan karttahoitoa, niin ei voida sanoa tutkittavalle, että hyötynä että tässä on se, että saatte sairautenne hoitoa, että teitä, teitä hoidetaan hyvin. Jos me voimme sanoa, että, että tämä tutkimushoito auttaa teitä, niin silloin me joku valehtelemme, tai jos tilanne on todella niin, että tiedämme, että se tutkimus auttaa potilasta, niin silloin se tutkimus on tarpeen. Eli meidän täytyy välittää se epävarmuus, että mahdollista on, että voitte saada apua, mutta on mahdollista, että sitä apua ei tulekaan ja että on mahdollista että tiettyjä riskejä tähän tulee. Ja on hyvä kertoa, että se lääkäri on sitten se tutkija-lääkäri, joka, joka tehtävänä on niin tietyt roolit sen tutkimuksen kannalta. Viime vuosina on tutkittu sitä, että mitä ihmiset oikein niin ymmärtävät sitten. Nämä tutkimustulokset ovat jossain määrin vaihtelevia, ja riippuu tietysti hyvin paljon siitä, minkälaista tutkittavien joukkoa on selvitetty, minkälainen se tutkimus on, kuinka pitkäaikaisiin tutkimuksen suorittamisesta on siihen, kun sitä asiaa On sellaisiakin pessimistisiä tuloksia, jotka mukaan potilaisiin on otettu vuosi sen jälkeen yhteyttä, kohtaa tutkimuksessa, niin me ei niitä vaan ilmoittaa, että he ole koskaan tienneetkään olevasta tutkimusta, ja he eivät ole Tällainen selvitys tehtiin sitten täällä Puoltyössä Helian länsimies Antiklannessa tästä aihepiiristä väitöskirjan, ja hän yhtenä osatyönä tutki sitä, mitä ihmiset ovat jälkikäteen muistilla siitä informaatiosta, jotka he voivat saaneet lähtiissään tällaiseen liikuntaravintatottomuusinterventtiöön. 1324, 13, 13, 97, 8-vuotiaista miestä naista kuoltenlaisia. Meille kysyttiin jälkikäteen näitä asioita. Kertovat, että valtaosa oli saanut riittävästi tietoa. Valtaosa oli sitä mieltä, että he olivat saaneet ymmärrettävää tietoa. Tässä voi olla, että merkittävä seikka, että he olivat käytännössä niin kuin, kohtuullisessa terveydentilassa olevia ihmisiä. Siinä ei kyritty joku mihinkään sairauteen vaikuttamaan, vaan testittiin niin kuin, yleistä terveydentilasta, se oli todennäköisesti ikäiseksi aika hyvässä terveydentilassa. Ja se, mikä korreloitu siihen ymmärrykseen, oli se, että koulutus, mitä parempi oli koulutus, sitä paremmin ihminen koki ymmärtävänsä asiat, aika luonnollinenkin seikka, ja jos ei, oli positiivinen käsitys omasta terveydentilastaan, hän koki paremmin. Ja, ja se, mikä on tärkeä, on tuo tutustumiseen varattu aika, ja millä tavalla tutkimushenkilöt vahvisti tai antoivat palautetta sitä tietoa. Eli esimerkiksi lääketutkimuksessa monesti ongelmana on se, että potilas tulee lääkäri vastaanotulla ja käsitellään ne asiat siinä, ja lääkäri sen lääkkäisee 15 sitten plankin ja sanotaan, että tässä on tällainen lääketutkimus, ja tässä on, on tuota tiedot, että pyytäisin teitä tutustumaan tähän, että lukaiskaan se, ja keskustellaan sitten, ja jos haluatte osallistua paljonko niin ne papeille. Tutkimukseen, osallistumiseen, päätöksentekoa pitäisi varata riittävästi aikaa. Ei enää niin, että siinä samalla kertaa, kun ollaan vastaanotolla ennen tosi hyödyllistä akuuttisista niin pyydettäisiin potilasta tekemään se päätös. On yleensä parempi niin kuin varata siihen aikaan, että potilas sen tiedostajien kanssa kotiin, pohtii asiaa omasta tasakaan kanssa, ottaa sitten aloitessaan yhteyttä. Silloin saatetaan menettää joku potilas, joka ja miettii, että en enää ennakutajien lähtee siihen Mutta että ne henkilöt, jotka saadaan mukaan, niin ovat varmasti paremmin informoituja, paremmin sitoutunutta siihen tutkimuksiin. esityi tällainen termi therapeutic misconception, joka olen vapaasti suomentanut tutkimuksen hoidollisen väärin, väärin ymmärrykseksi. Sillä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa sitten tutkimukseen pyydettävä ihminen ei ole ymmärtänyt, ei ole sisästänyt sitä, että, että tuota, tutkimuksella ja hoidolla on erilaiset tavoitteet, toimintatavat ja, ja periaatteet. Vastikäyttöinen ranskalainen tutkimus selvitti jälkikäteen erässä tutkimuksessa sitä, kuinka hyvin ihmiset olivat tämän tavanomaisen hoidon ja sen tutkimuksen, lääketieteellisen tutkimuksen väli, väliset erot tunnistaneet. Ja tässä tutkimuksessa kaksi kolmasosa ihmistä ei ollut tosiaan ymmärtänyt, että, että tämä tutkimus on ihan erilainen maailma kuin tämä tavanomainen hoito. Silloin jos ihminen ei tosiaan ymmärrä tätä eroa, niin ei todellista tietoon perustuvaa suostumista antanut, jos hän ei ole ymmärtänyt sitä, että nyt tutkimuksen ja hoidon maailmat ovat erilaiset. On tutkittu tämmöiselle määrikäsitykselle altista. Ne on oikeastaan samoja seikkoja, jotka altistavat sille, että ihmiset eivät ymmärrä ja, ja se, mikä on tietysti tärkeää, on, on niin kuin tutkittavan kannaltakin nämä seuraamukset. Eli sitten tutkimusprojekti aikana kun nyt se käy selville, että on tuolla vuodessa arvioissa kun tavanomaisesti, ja että hän ei välttämättä saa siitä tutkimuksen osallisuutta, mitään hyötyä, niin ihminen pettyy. Ja nyt saattaa pettyä, joka hän ymmärtäisikin sen Mutta jos hän ei sitä ymmärtänyt, että niin pettymys on katsoa. Yleensä se pettymys joukkaa siihen, että ihminen tutkimuksen suorittamisen. Silloin tutkijakin kärsii siitä, että hän ei saa sitä tietoa, jota hän on lähtenyt hakemaan. Ja silloin, jos tosiaan potilaalle syntyy käsitys, että nyt ei ihan huijattu, mutta kaikki ei ole kerrottu, mitä tässä on ollut tarpeellista, niin se pettymys voi siihen, että sitten se hoitosuhde siihen tutkimukseen tutkimuksen sen lääkäriin ja ehkä lääkäri, joka tutkimus lääkärin niin sitten myös karivuutta. Edelleen, jos pohditaan sitten näitä kliinisen tutkimuksen ja hoitotutkimuksen, merkittäviä eettisiä kysymyksiä, niin liittyy satunnaistamiseen ja sokkouttamiseen. Nämä ovat sellaisia keskeisiä eroja tavarmaiseen hoitoon nähden. Lääketutkimuksissa ja muissa hoitotutkimuksissa tehdään paljon tällaisia satunnaistamisia, joissa sitten tutkijat, tutkimusryhmät jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään, pyritään saamaan ne kuin lä Tämä oli vaikeusasteita, iänjät ja niin poispäin suhteen. Tässä on katsotaan, miten ne hoidot sitten tehoa. Paljon keskustelu keskusteltu siitä, siitä, että minkälaisessa tilanteessa tällaiseen satunnaistamiseen voidaan lähteä. Erityisesti se koskee nyt silloin, kun meillä on lumeenlääkettä tai muu kyseessä. Ja, äh, katsotaan, että tällaisen satunnaistetun kokeen entinen perusta on se, äh, edellys, että edellytys, nämä vertaantavat hoitovaihtoja ne lähtökohtaisesti tasavertaisia. jos me vertaamme lääkettä A ah, lumeeseen, niin, niin meillä pitää olla todellinen epätietoisuus siitä, että tässä sairaalassa, tässä populaatiossa emme tiedä, onko tämä uusi lääkeaine parempi kuin lumeen tai jotain muu kuin Että jos meillä on selvä tieto, että tämä on tai olettamus, että tämä hoito on parempi kuin lumeen, Tää jos me vetämme kahta aktiivilääkettä, että tämä, tämä lääke A on todennäköisesti paljon parempi kuin tämä lääke B, niin silloin, silloin sen kokeeseen ei pidä Se on silloin ilman muuta tuota, eettinen, ongelmallisesti kestämätön tutkimus. Ja erityisesti tätä asetelmaa joudutaan miettimään lumetutkimusten eh, suhteen, koska lähtökohtana pitäisi olla se, että uusia hoitoja testataan ensisijaisesti, parhaaseen mahdollisen käytössä olevaan Mutta edelleen tietystä seikosta johtuen joudutaan näihin lumetutkimuksiin. Lääketutkimusten osalta erityisesti syynä on lääkeviranomaisten, varsinkin amerikkalaisten lääkeviranomaisten vaatimus, että lääket käytännössä aina testata sitten lumetta vastaan. Lääkefirmojenkin kannalta lumevertailuasetelma on Suotuisa siinä mielessä, että siinä voidaan se lääkkeen teho kun selvästi osoittaa, tarvitaan yleensä piene, äh, pienempi tutkittavien joukko kuin että sitä lääkettä verrattaisiin sitten johonkin aktiiviin hoitoon. Mutta tietysti verrattaapa lumeen tai muuta lumenhoitoa, muu hoitoa, niin me voidaan saada ero, että se uushoito on parempi kuin lume. Mutta tietysti se vastaus ei kerro vielä meille lainkaan sitä, mikä tämän uuden hoidon teho tavanomaiseen hoitoon nähdään, mikä sen teho, teho tai turvallisuus on. Eli me jatkossa kuitenkin testaamaan sitten tätä hoitoa myös aktiivin hoitoja vastaan. Ja teoreettisesti on mahdollista, että lumehoidossa, silloin kun meillä on kyseessä sairaus, jonka on olemassa tehokasta hoitoa, jos potilas kalkistetaan lumeen, hän jää sitten ilman hoitoa, ja sellainen on tietysti sitten epäeettinen nyt liittyy nimenomaan tämä kysymys yksityisestä ja, ja yleisestä edusta. Eli lumenlääketutkimus hyvinkin voisi palvella tämä yleistä etua, mutta siihen liittyy sitten yksittäisen henkilön kohdalta sitten näitä riskejä. Ja aina se on meillä kysymys, Erityisesti silloin, jos on tosiaan tämmöistä tavanomaista hoitoa käytössä, niin, niin täytyy varmistua, että todella tutkimuksen osallistuva ymmärtää, että tässä saatetaan nyt sitten altistua lumeelle.